Kapittel 5 Med tiden kom alle Israels stamme til David i Hebron og sa, «Se, vi er ditt ben og ditt kjøtt. Både i går og tidligere, mens Saul var konge over oss, ble du den som førte Israel ut og førte dem inn. Og Jehova sa da til deg, «Det er du som skal være hyrde for mitt folk Israel, og det du som skal bli fører for Israel.» Slik kom alle Israels eldste til kongen i Hebron, og kong David sluttet en pakt med dem i Hebron framfor Jehova, og deretter salvet i de David til konge over Israel. 30 år gammel var David da han ble konge. I første år hersket han som konge. I Hebron hersket han som konge over juda i sju år og 6 måneder, og i Jerusalem hersket han som konge i 33 år over hele Israel og juda. Kongen og hans menn dro så til Jerusalem mot Jebusittene som bodde i landet, og de begynte å si til David, «Du kommer ikke inn hit, for de blinde og de halte kommer i sannhet til å drive deg bort.» I det de tenkte, «David kommer ikke inn hit.» Likevel gikk David i gang med å innta Sionborgen, det vil si byen. Derfor sa David den dagen, «En hver som slår Jebusittene.» måtte han gjennom vann-tunnelen nå fram til både de halte og de blinde, som Davids sjel hater. Det er derfor han sier, «Den blinde og den halte kommer ikke inn i huset». Og David bosatte seg i borgen, og den kom til å bli kalt Davidsbyen. Og David begynte å bygge hele veien rundt, fra volden og innover. Slik fortsatte David å bli større og større, og Jehova, her styrkenes Gud, var med ham. O Hiram, kongen i Tyrus, tok til å sende byr til David, og dessuten uten se og folk som kunne arbejde i tre og folk som kunne uppføre murer av avste, og det blintte avå byggt hus var David. Og David forsto at Jehova hade befestet hans stilling som kon over Israel,vad han hadde uppæt hans konge dømme for sitt folk Israel skyl. David fortsatte imiddel tiå at sig flere med hystruer og hystruer Jerusalem etter att han var kommet fra Hebron. Och det blev fött David ända flere sönder och döttre. Och detta är namnene på dem som blev fött ham i Jerusalem. Shammua och Shobab och Natan och Salomo och Jibhar och Elishua och Nefeg och Jafia och Elishama och Eliada och Elifelet. Og filisterne fikk høre at de hadde salvet David til kong over Israel. Da dro alle filisterne opp for å søke etter David. Da David hørte det, dro han ned til det vanskelig tilgjengelige stede. Og filisterne på sin side kom in og streifet omkring på Refaim lavsletten. Och David begynte å spørre Jehova i det han sa. Skal jeg dra opp mot filisterne? Gir du dem i min hånd? Da sa Jehova til David, dra opp, for jeg skal visse deg i filisterne i din hånd. Så kom David til Baal Perasim, og David slo dem der. Da sa han, Jehova har bruttet gjennom mine fiender foran mig, som en revne forårsaket av vannmasser. Av den grunn gav han dette stedet navnet Baal Perasim. Derfor etterlot de sine avguder der, og David og hans menn tok dem bort. Senere dro filisterne opp enda en gang og streifet omkring på Refaim-lavsletten. Da spurte David Jehova, men han sa, «Du skal ikke dra opp. Gå rundt, så du kommer bak dem, og du skal gå mot dem foran bakabuskene. Og la det skje, når du hører lyden av marsjering i bakabuskenes topper, at du da handler beslutsomt, for da har Jehova dratt ut foran deg for å slå filisternes leir.» Da gjorde David dette, akkurat som Jehova hadde befalt ham, og han slo filisterne fra Geba og helt til Geser.